ako kattzen. Eh? Donostiakodaletxeak kiriko ogunnerokoa ararauutu egin du. Haste onartuko da bere zaaboi, eta bertan hainbat gauza zehazten dira. Esate baterako eta hoia kuriostatee perona izan den ediatzen ziman didana. E, Alfonber kasstintzeko edo landariak urtatzeko gaueko ha amaikakartez zaigo beharko dugula. Baina asko dira, ordenantza honen barruan sartuko dira e, debekatutako jarrerak batzuk ulertu daitezke eta beste batzuk harri eh, dira. Baina, bueno, eh, esatu baterako lurrera txikleak, paperak eta esku paperak botatzea, debekatuta egongo da. Ezan nahi du horrek hemendik aurrera, ba, edo zer gauza, zirko bat etortzen badare eta afitxak botatzen baditu, hori ere debekatuta de dago. dago, dena bai. dago debekatuta, bai. Pintadak eta grafitiak egitea. Neri harri-garriana kaso horretan grafitian egintzaiz, bai. ez dakit. Leku batzuetan, bueno, orain edo norkesatzen du politak gero ditu entzizkiola, baina, bueno, artelan bezala hartu daitezke grafiti batzuk ez edo es grafiti baina, bat baina, baina batzu bai bueno e, orain arte gero beste zegoela baina gentea apuesta andra leegiratu ustela bai eh kontu da orain hartetzegola araututa udaltzainek ere paper bat eskuetan esateko bueno hau eskuenik gabe ez da bai, bai, bai, bai, bai, bai orduan horretara dator hau ibilgailuak gune publikoetan garbitzea petardoak eta antzerakoak botatzea kalean pixa egitea bueno hori Ora normala ba, da sengaraia. Ja. Batomatek aipatutako hor azkeneko derbia izan denean aurain Donostian arratsaldeko 8 Donostiko aldezarrak ematen zuela, bueno, gaupasa bat e, jasandako eremua. eremua bai. <laughs> Gerra bai. Derrena ondorengoan bataztere, ez? Suaitzak austea, Lorategi eta parketan motorrak erabiltzea, sakorrenkakak ez jasotzea kaletatik, Lorategietatik eta barretatik. Debekatuta baitare kalean edan edo droga hartzea. Debekatuta deobekatuta dauden armak eh, soinian eramatea bueno. eta gero ezingo da estaren ez jarrera exhibicionistarik izan muxuak etorrelakoak akabo sexu harremanik ere ez muxuak esan dute baina hartzenak hartzenak hartzen, lako, <laughs> hartzen lako, <laughs> ez, eh, praktika seksualles eta, bai, eta eta eta noski e, eta zen batzuentzat ez dakitze. eta parte intimoia ke ze mirarakochi es debekatutago dago. tangak bai ez dakit ezto ez hasten eskean ibiltzea Eskean ibiltzea, edo salmenta ambulantea edo ibiltaria egitea. Eta kartelak eta banderolak ipintzeare, ere katuta mendik aurrera, donostiako kaleta. Bueno, mendik aurrera, aste hartetik aurrera, buhen hartu eta bero. Banderoletan sartzen da sato baterako real arena? Mm -hmm. Esatu baterako, galdera bada. Ba, sartu barkoluk, eh? Balkoietan, Balkoieta. e, dozin jetsutan dagoen, na? Gai, uh -huh. Bueno, eta izunak, iru eratako izunak aurreik ditu ordenantza honek, egindako arau austearen arabera, arau auste hauek izango dira harriak, larriak, edo oso larriak, eta isunak dira, eun eta irureun euro artean, falta harriinenak, esatu baterako, zakarrontzeak puzkatu edo zakarrontzei bueltaman, eta barruko guztiak lurrea botatzea. Kalean pixa egitea, loratekietako loreak kentzea, udalapurtzea, doztutzea, zakurrek kaka egine eta ez jasotzea, eta amar mila eurotik berako kalteak eragitea ondasun publikoetan. Horrek egun eta irureun euroarteko izunak, izunak izango ditu. Beste izuna, ba, faltalarriak direnean, faltalarritzat jotzen da grafiteak egitea, etxeetan e, arraiak ba, etorrelakoak egitea, ba, margoekin edo, baimendutako ez ziren publizitateak ipintzea, kaleandroak eduki edo hartzea eta alkoholadatea, obrak direla eta kaleak zigintzea, eta mar mila eta mili bat euro artean kalteak eragindako edo kalteak eragitea ondasun publikoetan. Hori zireun euro arteko izuna. Irureun eta zireun euro artean. Eta gero zireun euro eta irumila euro artean falta solarriak direnak zoitzak puzkatzea edo kimatzea. Ze jende askoak aprobetxetu egiten du. Ba, gero etxen eramatzea. Gero etxen badu bai. Kimatu egiten ditu, loreak La... ere eramatzea ditu. Kono, Landaria edo? laportzea ere akabo, eh? Bai, bai, egun eta irureun euro arteko <risa> zigorra da gor. Eta saia jende asko egiten <risa> du. Badakit, <risa> badakit, badakit jende asko <risa> egiten duela. <risa> <risa> Loraz eta jardinetan motoak erabiltzea. Illegalak diren armak eramatea, pintadak egitea, hori 3000 euro arteko isuna egongo litzake pintadak egin ez gero. Obretako inak botatzea eta milioi batetik gorako kalteak eragite ondasun publikoetan.